ریاض السالحین حدیث نمبر دے شپار السوا دونوی سول سو بہن میں نمبر حدیث دے حاضر سوا اتم نمبر باب دے باب کرات رکوب الجلال وحی البائیر او الناق اللتی تاکل العزر باب دے پا بیاند د سوړلې آغه سوړلې چې هغه ګندګيري خوري آغه اوخ یا آغه زناور چې هغه ګندګيري خوري نو پاغه د پاسه بسولې انکه مکروه ده ولی د ګندګيري د وجنا آغه زناور خولې شي نو آغه خوله تاسو او له اولي جامو سره نو قراحت راځي کنه کو فل آي واخا توحدن پاک نو فتواب اللحمها نو خوش وو غو خدای نو زال تل کراهته نو ختم بشي کراهت دای کراهت کرا به ختم شي سمانا اغه زناور چې حلال خوري نو پدري ها پوسو کې پلاړو کې دا ګندګيري هم خوري نو داغه واه قال المکرود او داغه بانده سولی که اول مکروه دی داغول زکا چاره گندگیری خوری نو کراحت پگیرا راځي پاغه د پاسه بسولی که نو خواله بشه یو چه خواله شه نو خوالستا کپلو تاوره گیرا دا گندگیری ای آری خو گندگیری خوال لیرا یا وخ داغه ایم مکروه دا خانه دا وعن النمر رضی الله تعالی عنهما قالا ان ها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلاله في الابل ها جلالته في الابل نبيي اسلام منه کړه دا غندګي خپلونکی خو خودو سرلینا ایور کبا علیا چا سولیو پلی شپای باندې جلالا آغه او خا چا ها غندګيري خوري نو څورلي پاغه باندې مل کړي نه بيلي سلام چې تاسو پاغه او باندې کې نه نو څورلي په जखم کوي چې غندګيري خوري نو دا غندګيري اثر د وجنه پاغه پاغه خو لا راضي او خوا لا راغي سلام داغه حرامه را روا هو بده او به ساده صحيح اغه <علمة> زنا ور د وژن علماء ذکر کړي جلالاغه زنا ور ته وې چې دا غوخه خولل حلال وي چې دا غوخه حلاله دا واغه زنا کې دا عادت ویچا غندګيري خوري تر دې چې داغه د غوخه او د پوی نوم بویرাজি داغه د غوخې نن دا غندګيري بوزي او داغه د پوی نوم چپې گئی کمه اوه کمه <علمة> غوا <علمة> <علمة> کم سروې خوخه به په دې غویا نو باندې خلک سولېدل ا غویا نه دا به باریک لا دا پاسه به کپله واټولې ځل او د آخره پاسه به سولې پور اوس کې غړیانې کې خوخه په خلکو ها سولېانې وکولې دیو جنا امام ابو حنیفه او د امام شافی رحمهم الله مذب دا ده چې داسې زناور ترسو پورې ها چې سورځي هغه او تللې شي او هغه په پاک زونه ورته چې داغه وغخه پینا بدبوی ختم شي نو زداسه دا زنا وړو باندې سورلیکول هغه مننری پوش دا سه گنده گیری خوري داغه د دا پیو د وغخینه اثر ده بوې راځي نو هغه سوراد بنشي او تړلی شي په کومرو کې چې د گنده گیری نه بچي او تر دې پوره چې داغه د دا پیو نه او داغه د دا وغخینه بدبوې ختم شي په پابو صلی الله و بیا مون نه را او ها دا دنګې زاگې وقحه بیا او سید بیا و باب النهی عن الباب د فبیان د نهی کی د بساد لالو انل بوسا کفل مسجد والامر به ازالته باد په بیان ده منه دلالو تو کو له په جماعت کې او په حکم کولو په لاره کې د جماعتنا کله چاغه اومندې شي په جماعت کې لاله جماعت کې اومندې شي چا ته کلی دي یا یا حکم کول چې ده دا صفه کا او حکم کول په پا پاکي د جماعتنا د ګدنګې ری بس په دې دا س انا نصر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال البصاق في المسجد خطیئۃ وکفارته دفنها تکان کجمات کی تکل دا خطیئۃ دا گناہ دا تکان تف تفکئی نہ اوس مست ذکر کئی دا بیا په صادربانی په فلوس کے دا کې به تو کې نو هغه بداسې یوځې کومګي چاګي اثر پا کپلم ختم شي جمعہ کې منذر وره او داګه دا کفاره سره داګه ګناه خخول د لالو دی دا سه جمعہ چاګه د خاور وی فرش نی وی فرش کې خو نه خخېږي نو اوس بس کې د خاور جمعات وی نو چې هغه توکان ټوکړي نو هغه خخکا داګه زړه بخارو کې پشګه کې کله چې ویغه فرش نو اخر چې هغه فرش وي بعدا کې صفاکل پجامې سرا یا پونزدو سرا بیا لازم دي له کده از دا فرش دي نو دا په کپله باندې صفاکه یا به یا به مګي غندګيري چې سوپور دغه نه غندګيري لري شي ويني والمرادو به دفنی عاعضا کانل ممسجد او اومراد د خښولو د هغې نه سرې کله چې وي جممات د خاو او رمن یاد شوووه نحوه او پهشاندر دیفهواري عادعدته تورااب نو پټ بې اغ لاړو لرا لاندې د خاورو داغینغ لالی بروالي او په خاو کې پټ کې قال ابو الحسن رویانی ذکر کئی من اصحابنا فی کتابی البحر پخپل کتاب بحر کی ذکر کری دیاوی قیلا المرادو بی دفنها مراد پخخورو دلالو سرداری اخراجوها من المسجدی چو اوبا باسی اغلال عد جمعتنا کم گندگیری چپو جمعت کے دناغب روالی و بار بیو غرزائی اما ایزا کانا المسجدو مبلتن ارچی وی جمعه فرشدار او مجسسن یا چونه گچله کزا چونه گچوی یا فرشداروې فضلک الهی او ابغیری له اده مگی اغیلالا اورا یا جمعه ته مبلتن اغپووی فرشوالوی ټایلونووالوی ا یا مجسس چې چنیوالوي فضلک علی بمداسی او بغیری نو ا دوی مګی اغیلارا باغې باندې سجارو او بغیری یا پلیوشه جارو مګی یا یو بلشه جالن اغه پیراکاګی کما يفعلوا کثیر من الجهال کسنګ چکه دې د دیوځه فلیس زالی که بدفنن او دا خون نری نری دا خون بل زیادتن فرختوی آئی بلکه دازیات والی دی پو گناه کی نورم آزی ککرگی ورسرا چی جاروی گی نو آخو لگی لگ نو آغا نورم پا دیوال راکاگی دا سرکنه آغا لگی لگ نو آغا نورم راکاگی نرورا بل زیادتن فی الخطیتی و تکسیر للقضر فی المجد او دا زیادتوال اید پار دا گندگیری چپو جمار کی وعلا من فعل ذالکا ایم صحو باد ذالک بسو بی او چا چې کر دا کار چو مسکی با دیر را پس دینا بسو بی پجامی سرا او بیدی یا پخفلا سره او غیری یا بغیر دینا او یا غسه له او یا په وینځل را پس هغه په مرغي په جامه سره هغه صفه کیږي یا بغیر د یا په لا سره یا په یو به एकदा کاه شینی نو بیا دا غځه او وینځي پونځول باندې بیا صفه کوي کومات به صفه کوي د جمعہ صفه والے نه حد ضروري یوه جنہ حدیث کہ رازی ترمذی روات دے چکم یو انسان د جماعت صفائی کئ او تاسو د جماعت په صفای باندې اریدو نو زهره ورکه یغلره په ایمان چې دا ایمان کامل لې نو د جماعت صفایا نسوکئ یو ویذابې کئ بل ویذابې کئ دا خو خدای چې په د جماعتونو کې دا ټوله باوسیږي او ټوله با د جماعت صفایا نه بَرَکَتَه صفیان انکه امیان سن جمعه تن راضی مقتدیان وی بچتن پکه باز خبري وعلی عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم را فی جدار القبلۃ مخاطتن او بزاقان او نخامتن فحقه ولی د نبی علیہ السلام په دیوال د قبله باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دیوال د جمعه د قبله باندې سولیدو مخاتن خراج کې او بوزا قن یا توکان لارې او نخامتن یا ا ها نو خامتن غندګيري چې د پوجو نو وباسي ها اکن کونکې هغه اومه په دیوال د جمعه د ولیدو نو فحقه نوبی علیہ السلام هغه وګړو ګورو غې ل را متفقونهلی معلو مدا شو چا هغه ګولو قابللو د ګولو قابلو ځکه چا وچو صفائی خدا او چې نه هغه د ګولو قابلنی لوندی نو غ بیا په کاپل سفا کې یا پووبو سره ځکه د د ګ د ګرو نه وجمعه سفا کې قرآ کې مله و حیر ب یالیفی والقائمین او ورکه سجود پاکی زما کورونه دغه طواف کوونکو زما کور پاکی ها د الله د دا دام د الله کور د هر یو کوټ چې د جمعہ نُمپ کې غوړي شذ الله کور د الله کورونه پاکول وایي صفای کول دا غاری په نو ماشومانو توایو په مشرانو توایو چې جمعاتونه صفای ساتي اګه سوکه صفاء کوي او کله نه غتا سوی صفاء ساتي دیو جنا امامي شاداني رحم الله ذکر کوي چې نبی علی السلام دا حدیثونه دا معلوميږي چې نبی علی السلام زمنګ نواذا غشته دا واته غشته دا چې موږ په جمعه د حق اسما په دې تنه صفاء ساتو نن سبا د مسلمان حالت وګورا د دې نه غافل دي بے پروا دی انبي رسول الله بخپل جمعه صفه کاو منگا الکا د جمعه صفه والستا ولستا د جمعه سره دښمنی د وروجه ته دغه په بات نه صفه الله تعالی نو د حضرت انس جن هن نقلي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال او وی نبی علیہ السلام ان هذه المساجد لا تصلى لشيء من هذا البول یقینا د جمعتنا سې ندی درسمې دي د پاړه د یوښې ندی بولو نبی عليه الصلاه والسلام د دي بولو د ګندګيري د پاړه جماعتونه ندی جوړ شي والا لقازري اونه د پاړه ګندګيري اے جماعتونه ندی جوړ شي سې ندی د پاړه دي بولو د ګندګيري باندې انما هي الذکر الله وقراعه القران یقیناندا جمعاتونه جوړ شوی د پاره د ذکر د الله چې په دې کې بعد الله د کتاب ذکر کیږي او د لستون د قران وګوره علمی په کې ما شومان لوی علمی ما شومان اړمی او په دې کې قران زکیږي ذکرونه کېږي دیره پاره جوړلی او کما قال یا اچه ویل د نبی عليه الصلاه والسلام اوه مسلمون یو حدیث کې راځي نبی یو باندې چرای او په جمعات دن نشو او په یو طرف د جماعتي بولوکړو ها خو هغه چې بولیو کلو د جماعت په یو طرف کې نو صاحبو قصو کوچ وه یې هغه باندي چلر شه تابلو جماعت کې بولوکړو نبی علی سلام صاحبمنه کړد دینا چنه سموای سب رک چ دېد بولونو فارغ شي چې کړي او دسمات اسما ته پوره کو هغه دبی علیہ السلام ارتوی اے بانڈی چی این المساجد اللہ تصلہ لشین من حاضر بولی والا القضر جماعتو نا ندی جوڑ شوی ندی درست شوی دا پڑا دیو شیر دی بولونا دا بندی دا ناروا دی بیا سی بیام کوا تو واقع را او صحابو تے حکمو کاری کو علا بولی دلون من مائن او والوی پا بولو دا یوبو کدو کینا نو کو کې لا بول صفا شو او د 10 ماته صفاره کوشه یو کس بول شروع نه غبي امه من کوا دا یو قسم بيماري به بی جوړيږي ها امه کوم کومه کو نه ماشون بس کی غته نه هر د چور اول چ شور اول چ شور نو کړي او چې کله شورو پاو د 10 ماته جوړونه بیا منه کواغه او بیا بیاغه صفا کا جمعتن نجوث انما لذكر الله وفرات القران رواه مسلم نقل کلدری دا رواۃ العلامه مسلم باب کراہت باب ده بیان دا بد جګړو په جمعه کې ناکار دې جګړې کول په جمعه کې اپورت کول دعواس په او اعلان کول دو رکشوی سیز پو جمعات که خلکو زمانه زمان غاو رکشوی دا که جا مندلینو مالی را که ای که نوی جنوی رکشوی دا والبی وشرائی ولی جارا آو من دے اے او نبی علیہ السلام من کری ریف اے دا چغو و حلو نجمع که دا جگر و کولو نا آو رکشوی سیز سیران پیغمبر پاک من کړي د خور سول اوګستولونه ولجاره اپکرای آو ورکولو اعلان کولو چې خلکو ته ای خلکو واورې ژوند ما سره پینځه د کوون نږدې چاته ضرورتې نو او ما سره د کوون پکره به ورکما یا ما سره فلانه شه دی لایدان نو او د دې په شان د نورو معمولاتو نه وی او د دې نورو معمولاتو نا دا سه علاوه کول د معمولاتو دا سه دې بوجو ماکه اوس پدې باندې د لکشی وی شی او اعلان حدیث ذکر وعن ابي هريره رضی الله تعالی عنہ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم د نبي عليه صلوات و سلام نو اور دې چوي من سمعا رجلن چاچوارد یو سڑینا یعنی شدو غالتن فی المسجد چاگا چه پو جمعات کے چاچوارد درکشوی سید یعنی چې چه اعلان کاؤ اعلان کاؤ غالتن درکشوی سیزا چه زمان دا سید رکشوی که چامون تی نو نو ما لیرا کئی پو جمعات کے دا اعلان کاؤ نو فلیقنو دو چاچ دا اعلان دا ہو وارد دا بورتووی پا جواب کې لا رد دا کا لا رد دا اللہ علی کا واپس دن کی آغش دوباره پتا چې دوبارہ زگا چتا پا جماعت کو جواب داوڑ کے لا رد دا اللہ علی کا واپس دن کی آغش اللہ پتا باندی اې د تا ترې دا شی الله بیا نو مونږه کی چې تاسو جمعات کړ دا الله نو کړو ورته لم تبن لهذا وشک جمعتون دې جوړ شي وي دې الله نو دا پاره ستو په دې الله نو انما ا ذکر الله جوړ شي دا لا د ذکر او د رسوره قران دا پاره او کې الله نو دا د استاد جمعات نه وي وایي کنه وي دا سوکوی خرم وره کې شي وي دا څوک یې غوام کې شي وي دا څوک یې ماشوم وره کې شي بجومات کې دا, دا الاله نږي هم وعن نقل د بو هر له الله تعالی نه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال پیغمبر په پاپیری ایزاره ای ته مای یبيع او یبتاو فالمسجد کلا چولې دا تاسو ا سوچا استل کې خر سوال کې او استل کې په کې فورسول اوغسول او کاویو جمعه کې شروع کړي فقولن تاسو ورته ویلا اربح الله تجارت کا ا غټور دن کې الله سودا ست تجارتستا الله دستا تجارت کې غټه دن کې تعالی و ایذ ارئتم اقلچوین تاسو اغسو کې ین شود چا आवाज او الانه کوي غالتا تا رکشي وسیزه چې زمانہ داشې رکښو ونه لو فقولو تصرت وایلا رد الله الیک واپس دیني کیا شي الله پتا باندې رواه تزمي وقال حديث حسن مذاکرو جمعات کې اغسل خر دا شي ځکه نه دي چې په عبادت کې نقصان پیدا کیږي داغه د وجنا چې دا بلو جمعہ تلاش کنا نو جو غوبل جوړ شي نو چې په کم په جمع خلک ولاړی دا غې نه مونږ غډو ورشي نفس پاغه بلونو وتقسيم عاصرو بدون او دا ټول زنه خلک ګن کم خور وډه جمعه تعاله که به یو څا یو, یو دکان کیدی کنه نو چې دې جمعه او جمعه ته خلک جمع خود عبادت د فارادای جمعه ته خلک د بیل د او د شور د فارادای د هم نه دی لذا الاون کیږي بیا وعن تا ترضي الله تعالی انه ان رجل نشد في المسجد بشکایو سړی اعلان وکړه په جماعت کې د سسیدو فقاروی مندا اله الجمل الاحمر اعلان داو مندا چې आवाज وکړه په تڑسځه آګه اوخه سوره باندې اوخه سوره کچازما سور اوخ لیدلې نو هغه د مالرا کې زمانه سور اوخ رښوې نه فقا نه بیا د ساتته اسلام واور دوي لا وجدته الله د نوموندی کې تا ته دغه سروخ انما بنییت ممساج د لما بنییت د م شکه جوړ شوي ماتونه د پااره دا جوړي شوي دغې ده جمماتونه خ د الله دین د پاه جوړه او بعد دی روواو مسلمون د دی د پاه جوړې پو شو از کارو د پاره جوړي او وګوره دا غ믈ی کړی دی الکاوکبوت دوری کې شېخ احمد غنجوی رحم الله علیه دی چې دا اواز کول دډوکشي وشی په جمعات کې دا نقصانی ذکرې چې دا اواز پروتقول پدې کې ضرر دی خلقو ته یو دا نقصان نه ذکراله چې پدې اواز پروتقولو کې ضرر دی او بهم پدې کې بيدبیدا جمعات چې تر ازې یو جمعات کې وعده ده قیامت پر نخو کې یو نه خدا ها برفاتل اسوات مخه چ اوازونه به خلق جماعتونه کې پورته کوي چېږي وو نو تا تا چې جماعت کوي نه خل لا یو خد دې د بيو او بل لا چې پورته کول د اواز بيو کړه د جماعت بيو کړه ها نو دی وجهه دا حرام دی ممنوع دی او خلک ته وته ډیرم ما یو جماعت کې مې دا اعلان مې کوو کړې دا شرعه خلک ځار سکه ح دا د دمونو دا پهکاندي په کار چې د دی د پاره خله خپل پل په محلکې لټسپیکې او لګي هغې خلک بیا آلا نه کوئ د مالی یوځای د منتقبب ک او پای کې د لسپکر او یو چند مان او په س کې وان نو شوی به نه بیایانجددي ر الله او تعالان و په جماعت کې د بعضې کارونونه منه را باز کاؤن فا جماعت کی ممنوع دی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نها نبی علیہ السلام و سلام منہ کرین شرائدہ اغسطر والبید فرسولن فا جماعت کی نبا اخجا و نبا خرسیں و انتن شد فیه و اللتن او نبی علیہ السلام منہ کرین دو اچتو رو دارک شویشی فا جماعت کی دو اواز کولو نا اوچت فا جماعت و اللتن درک شویشی او رکشی و سیس پارا اعلان کول فوجمات کې دا ممنورې او مندی دا ممنو او مندی او یونه شادا فیه او یا چجور فی شیرون آیا چې جوړ کې شي आवाज فی په دې جماعت کې د یو شیرا هغه شیرونا خلکو کې وای هغه نا کار شیرونا پاس په پا حواراله او کونترا او دا باز شنو پکې غلا کوي دینسانانو سفتونو پکی کی رواوا بودود و تلمیزیو وقالا حدیث حسنن آلہ ما تلمیزی کرکی دا حدیث حسن دے گورا اور اکشو خو ٹھیک دا بعض علماء لکلی دی معارف و سننن کے دارنگی اشباہ و نظائر کم لکلی دی چو دا آغسطلو خور سولو بارن کے علماء ذکر کے ایجے په اندازې د ضرورت جماعت د اغوستلو ورسره اجازه شوهنی په دې شب چاغيبه جماعت سامان وروړي اغزونه به د جماعت نه بهر ویو کو جماعت کې سوداګري نفسه په خلینو بیا جائز ده سره قیمت به مقرره ای چې د دې سیز قیمت ده او د متکف نس علاوه نور د فارامق وروړي دویم دا درک شوی سیز کې اعلان کول دا مکروع دی پہ اتفاق د علماء باندی دول علماء په دے اتفاق کر لی دی چه درک شوی اعلان کول دا مکروع دی او یا غلط شنو بھیل آغا شیرنو کی دروع وی آغا شیرنو کی شرکیات وی آغا شعارو کی بدات وی نو داسی سیزو ناپو جمعہ کول دا ممنود دکه جمعتون غدا الله دپور زین دي د عبادت د فار او ته پکینو څهونه بیانو توحید بیان کا رسالت بیان کا اداله کتاب بیان کا صدا جایز شی موږ ټول بیان به سینې دی ولا وان صاحب بن یزید صحابی رضی الله تعالی عنه صلی الله علیه وسلم د زین بن صاحب اجازه موږ نه نقللی جنبی رسول په جمعات کې صحابین یی صحابیو یذک جمعات کیو فحسبنی رجلو یو کذ قکانو وشتنم شماو کته دا فایزا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نا گانا حزتی عمر رضی اللہ عنہ اللہ عزوجا غنا فقال ان وی عمر رضی اللہ ابلار شفاعتنی بها ذنی ارا ولما تا اغد وسڑی چپو جمعه کې چې غي شروع کړی دي پدې تو ځران مغسړی تا ما راتو کړو حضرت عمر تا به ما اغدواړه اغدواړه سلیم را وسته دې چپو جمعه کې چې غي والي وقالا لو حضرت او ناغه رايته ميوي چې امي مؤمنين دغه تا اواز کوي فقالا اغسړي او يغيته ما وي چې داجه تاسو ته حضرت عمر اواز کوي غ چېما را حضرت نو حمر د جلانو اغدوالو دوالو سلوتهوي من نه انت تاسو د کم من نه ان توما تاسو د چرته تاسو د کم ځایته پو کوي فقاله نو غې من اهل تووي من د تا تاف د مکه ډې لري او 1 غالباً غاالاًخوااصه کې وقال نومرت ورید جل الله لو كنتما من اهل البلدة کچرتوی تاسو ودې خاص د دنګي نو لا او جاءتکما نو ما بتاسو ټکوروي ما با تاسو لا درد مند سزادر و سزا درکړوي او تاسو مسافر یې ځکه نو وهما ځکه چې ترفان یا کوما فی مسجد رسول الله صلی دکطا سو دوالا پروتوکولری اوازون اپ جمعہ د نبی علی صلاتو والسلام کې ا تاسو دوالا په جمعہ کې پچا خبره کوی ا رواه البخاریو نقل کړي دا رواځ ما بخاری زکات چې په مسجد نبوی کې داسې आवाज کول خو بالکل ممنوع دي په مسجد نبوی کې आवाज نو چې په نو د نبوی کې ممنوع شو ا چې په نورو جمعهتونو کې ممنوع شو نه په ماجر نه به یو طریقې ولا شو او قران کې داغه مبارک ویچ دا حرام دی یا اي ال آمنو امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ها مپورت کوې خپل आवाजونه په आवाज د پیغمبر پاک صلی الله علیه و سلم باندې پښه د आवाजونه پروتکول داخ نه دی نه په جممات کې خو بالکل منري جمماتې خو ن لارهوادي ځکه نه به پورت کوې اواز په جممات کوې د پارااد را بلو او یو کسه د وجه د ادب د جممات د نه بیاې سات سلام هغه دواله ماته راولې چاغې د نو بیاې سلام په جممات کوې اووا چت کړی پ شو دا جممات کې به چغې سری ب جنګو نهئ کو ل خبرې او مسله به ک کمره را وړي مات دپه باب نه من عاکله سامن او بسالن باب د په بیان د خللو د اوکې کې او د پیاو کې او کون او د ګندې کې ګندنه د پیا د پهشانو شېوټې سره خلک استعماللی او غیر د دی نه دا سناجد د هغې دپاره بویوي کري حتون بعد وقت داخلی دو دو جمعات قبل زوال رای حدی، مخید ختمول دو بوی داگه، الا دو وجه دو ضرورت نا، خیل. یعنی دا سیزونه چې د او خورل نجمع تبھنه ده، سو پوره چې تا د دی سیزینو آغا بوی ختم کرنه ده؟ آغا بوی ختمی گی دا دی, دی پو خوک خوراک سی سرا، چه خوک شه او خوره، او یا دا پاککی بوئی با علا ختمی گی گندہ نم بوئی که دو د نم بوئی زی دا پیازو نم بی زی او کیوان نم بی زی او دو مولئی رست و رازی مولئی حمدہ مولئی خطرناک دے که نا دا ولی دا بوئی ناک دا دے دازکا بوئی چې ستا په چستا پدی اگبانی فرشتی ناستی لیکل کئی لو چې استاد داسې زونه خولې نو ستا او خولې نو بوي دي نو هغه فرشتو له سره تکلیف دي لکه څنګه چې تا را په صف کې یو کس ولاړ لې هغه له استاد نو تکلیف دي نو چې بیا هغه فرشتو به تکلیف نه دا خو حلال سی زونه دي او چې ګوناک دې نورو را کې خان نه دي چې بوي کوي نو چې هغه حلال بیان دي سیګریټ شو نه سوار شو چلم شو شراب شو چې اوس کې دا هغه خولې بویزی او غزا خونو خو نه خو اروه غنده بویزی کم انسان غزاری کوي داغه خو له اروه مرده ارره ا غنده شیخ لري کې چورې لچاغره و باسي نو لازم غنده شي خلیم غنده شي داغه خو اروه بویزی وروړه دئ سیزون نه ډېر پریس پکار پا دے سګروټو ولنه بویزی چلیمی نه بویزی دا رنګي ارو بوی لاخسي یا هغه لوار یا کسبګر چې هغه د کپرو نو بويزي یوازې خلنده خدا غنا بويزي د ټول بدن نا دا سه کپلې بدلول په کار چې سړې جمعه تږي اے دخلي واده سي چې خلله دې بوی کوي نو هغه بندېږي رستو راځي نو چې د ټول بدن او د جامو نه داغه غنده بويزي نو هغه بسنګ جمعه تداځي هغه ممنوذه د کپرو والا دا به را دجامونه به بويزي دا, دا کافرونه به بويزي ز سادهنه به بويزي دخلونه به بويزي وسره خواکه بل ملګره ولال له نو اغت تکلیف کې دي نو په دې کې احاديث ذکر کې پیغمبر پر صلي الله عليه وسلم عبد الله ابن رضی الله تعالی عنہ ما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كلام من از شجرته يعني السوم چاچه خوراکوکو ده دیونی یعنی ده اوگینا آنو فلا یقربن مسجدنا نده نزدی رازی زمان جماعت تا نده نزدی کی گیر من جماعت زمان گتا جماعت تا ده نرازی وره خرک و تکریف ده متفاقو نره او داغی بوی ختم کا بیا خیر ده پیاس شو مولی شو گندنش شو اوگش شو ده دې بوی ختم و نو بوې داږي ختمي کې پسبه باندې پاغا یا خوخ سیر باندې یا په په خواري باندې داږي خوبه مې بدو دا دالنګي دانو علما ذکر کړي اغه بوینا کې کپڑے چې داغینه د ټیلو بويزي یا داغینه د رنگ کولو بويزي یا غزي ګنده کړي نو اغه هم دي کې مرادي یاګه بارا ار سوجی چې کم کسب سوقه منګلو آګه کسبی چې ځان ته وګول چې زما د کپړو نه بويږي نو هغه د جمعه تنې صفاره ک کپڑے بدل کی بیادلهار شي تکلیف زکا چې استعمال د دې سيزونو کې تکلیف دې مخلوق تاسو دا خوا کې ولاللې تکلیف دې فرشتو دا تاسوږي باندې نسی دي نو چې تکلیفه او المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده كامل المسلم انا اسوږه چاغه ببل مسلمان ته zarar نه په لاس او په خلباندی او تو ته خوره zarar se pa muslim wa ana azza ja Allah ta da ba jo zmare khofi la kaw jo ma pya azir khofi mulim khofi che ba zar zmare pya khur maksad hujumat ke che me zikr na چه ها دا خدا حدیث مخیطه ره نو دا دی وجه نا او چې بیا خورمه خوخ مدیلی نو بیا دا غیبیا دو گوڑا چه معمولی و سر رست اوکر نو بیا دا ختمی گی خالا النبی ویلی نبی علیه صلاة و سر منع کلم نازه شجرته چاچ و خوراکو کود دی پوٹی دو گینا فلا یقرب اننا ندی نزدیکی منصرا ولا یسلینا معنا اندی نزدیکی منصرا ندې موسکې بنسرا ندې منسره موسکې وګوره مونږه منسره نکې فلا يقربن ولا يسل ولا يسل لنا ما انا من نکې منسره ما نا متفقن له <تصفح> د ټولو رواتون کې چې د رسول الله پر زمانه کې بعد کم سړي خلې نه د پیازو او د اوګې ایاذ ملې بویرات نو هغه به د لاس نه او نو او باهر به بوته د جمعهت نه او جنت البقیع قبرستان طرف ته به بوته چې استاد د غزيری ښا چې تکله موله یې خوري تکلا اوګه خوري پیاس خوري او استاد خوري نبويږي نو ستام د غزيری څنګه چې روح المانیږي ګرګریږي په موقام باندې دارنګ جوان جابر ګورا ها شامیږي ګرګریږي جامي چه زکم سړي دخلي نه بوې دي ياغه س بدبو دارا دوايي لگونوي دا شار وخه خرصولو والا ميانو خرصولو والا جزامي چاغه ته جزام بيمار سي دغه يا ابرس والا اغا هم جماعت نه راضي نه بوې کنه ميانو والا سول وی ني دي اغا چرگان ووالا چاگا چرگان تو در خرصه یاو گنده لاسن نمی یا لاسوی زی خود آغا نمی سول بوی زی یوازی مولا یوگی والا نده هر اغا انسان شامی زکر کری دی چې آغا دا جامونا دا آغا دا خلینا دا آغا دا بدن نه زی یا دوائی دا سیلو گولی بی چاگا دوائی دا دو وجنا آغا تا بوی را بل انسان تا نغد جمعه تن راضی دا هم مسلمان ټول به بلونه کوي یا دا رنگونه و هي بار ارث چي خود چداغې د کفرو نه بويږي دا غې د الله سو نه بويږي نغد جمعه تا نه را او کړه ځی ځان له په طرف ته موس کوي او د خلکو صحابه نه یوځيږي یا جزامي بيمار وان جاپر رضی اللہ تعالیٰ نو قالا ویری ری ری رسول اللہ صلی اللہ نبی ری صلاة و سلام منا کلسو منا و بسلن چاچو خلو گیا پیازو فلیاتا زلنا نوغد جدا شد منگنا او فلیاتا زل مسجدنا یادیلی شید منگد جمعتنا راوی زکر کری متفقنا لفی روایت اللی مسلمن او پیو روایت مصرم شریف کرا غیر زمان اکل البسولا و سوم والقراسا چاچو خرا پیاز اگا والقراسا و گندنا فلا یقربن مسجدنا ندن زیگی زمان جماعتا ولی فإن الملائکت تأذم ما یتأذم منه بنو آدم بشک فرشت تکلیفا مومی دا سناشتهګلیภูมิ دا غينا انسانان او ورې حاایتم تکلیف دې نو دې وجنا اا د شرو دې استعمالي خدا ملائکونو مراد کمه فرشتي دي چاغې د عبادتونو زینو کې حاضری یو ورکه اا فرشتي ته نه مراد ني دي چې د هر سرې سزا د حفاظت ده پاره وي نه نه مراد دینا آن، آن، مفتی شفی احمد شفی محمد مفتی شفی رحمه اللہ تقی عثمانی سے پلار اغاز کرکی سگلٹ شو چلمان شو تماکوان سکل شو دخار و تیر خرسولو والا شو دا ټول سیزو نا چکم دا پدے کے داخل لی اغاز کتاب نکلے وسیل احمدیہ شرع طریق محمدیہ پای کې دا اغزى ذکر کړی چې دا دارنګه مجالس او اوبلغار کې ذکر دي چې فقهاء ارغه شیخ چې پای کې عمومي بوي بدہ جې سان پاغه تکلیف مومي لازم دي او خل لاغه اا اغه لاغه او لازم دي د جمعات نوښتل لازم دي جزابو د جمعات نو باسي وی باسه وې اګل چې د لاس په نه اونیسی او بهاري کې خود سر اوګي او وختونه دینه نشي دا به د بیا پوسه په ماټو په شي هغه ذکر کړی دی دا رنگه نور علماو ذکر کړی دی لکه هم همو مولانا مختار شفیع دی په تفسیر معرفت القرآن کې وان عمرم له خطه سبو بس مصری داش بوتی رواني چو خواږه اوسه کم ولالي نو هغه بیا یره موږ لا خراب نه چا د خلنو بوزي چا سي ګرس کری چا سي لیمس کری چا موري کولې چا د ګرسو دا ګرس استعمالای دا باز دوايان خلک استعمالا ټول د جماعتنا ممنوودی جماعت ته د نه راځي پیغمبره پاکول او یا چې دازینو صفه برادزي او کراګه د جماعت موباسله شو کیوباسله شو یا وان عمر بن خطاب رضی الله تعالی ہوں بدبو یا بوټه خلونکې اګه د جمعه د وستلو قابلیت ګوره بدبو یا بوټه چې دا زناور وخوري کنه نو دا غي په پپو کوم سر راځي اثر راځي انو خطبه یوم الجمعہ چې به شکدو خطبه ویلا پرد جمع کی پر د جمعه کې اورد فقالی په کله خطبه کې ثم انکم ایوه الناس یا تا سو ایک خلق کو تا کنو نشجرتین اور تا سو دوو لینا اورهما الا خبیستین ندیم ها دا گو دو توا اودی ندیم ما دې دې دې باور لرا مگر خبیستین یہو بل البسل او پیاز او سوم او اوگا نخاری پیاز او گما تا اډیرو یعنی دا غوره دا ما ته خوښ ندی حرا هم ندی بلکې دا د نورو خلکو د تکلیف د ضرر سبب دري نه په کومو موکو ک په خوراک بلته تکلیف وي نو پاغه موقع کې دا دواله سب زی نې دا دوالهې زونه استعمال و او استعمالله نه پاخې کوي اوګه چې پخه شي پیا چې پاخه بیا بین نه کوي مولی چې پخشي نه بیا بین نه کوي لقد رأى تو رسول الله صلى الله عليه وسلم تاكيل دله ما نبی عليه الصلاه والسلام لرا اذا وجداري هما من الرجل في المجلس كذا بيچ اوموندو بېز دوارو د یو شردينا په جمعات کې داغه دخل نبا ویته نو امر به الحكم او نبی عليه السلام پاغه دوه کلو نو فخرج الى البقي نو هغه به اوکل شو بقي طرف تا ومن اکلو ما واچاو او سو چخري دي ديوارو لرهامخه نه من کيږي لو فال يومتهما طبخن لوبيا دملي کي دي ديوارو لره په پهوال سره دا دي پخ کي نوغه بوي به ختم شي مان نه دا واه مسلم خبيسته ار خبيسي وني لدا ګو له پیازو او د خبيثه لفظ اطلاق حرام نکرو ناغه ټولو باندې راځي دا باندې او دما یعنی د دې سيزونو خلل او جمعه راتل د حاضر ممنوع ذکر دي چې په کې بد بووي نو که هغه شپوشي په بدبو دای دا وخت می پوښوالې سره او دام قرته به ذکر کړی دي چې د کچ پیاو او هغه خلولو وال د جمعه و حکم چې پا کړې شوې داغه علت داده چدې نه خلقو ته تکلیف ده دا سنګینده دا داغه موس خرابې یا حرام ده نه نه داغه موس ته نقصان نه دسی خد دې سيزونو د خوراک د وجنه د خلینو بوځي او بل مسلمان ته تکلیف رشيږي نو دو تکلیب دو رسیدلو دو وجنا دو جماعتا تک خرنا دیکھ تکلیبو نو رسیگی بل انسان تا خوشو او چشوکی بیستی مالیینو دا اغیر بیا زان لخ حق پل پل دو آیانی دی اغیر بیستی مالی خوشو خلال مغلاء قرید عمل پورتو شیق راکی خلق رطول کم مقتلع دے مشتاد تلدي أولوك